Entzumen proba. Lehenengo testua. Entzungaia, bi aldiz entzungo duzu. Orain minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Intzume testua. Baia, vale, bueno, gure urrengo protagonista Jairitsi da, gure artean da, di danda. Gauza berri batera ikusteko mm. Minutuak. Itseneko single berria estrañatzeko. Jokin Pinacho, Jokin Janus, Janus desta Ongi, ongi, Jokin, zertan pasaitu duzu azken egun asteta, hile Minutuak ba lanpetuta gauza askokin bueltan batetik jira bukatzen eta besteetik bizkatzu kaldean ba gauza berriak prestatzen mm. eta sukaldeko lanaia bukatu duzu egin dago edo egin da dago ya jazta, izan dire hilabete bueno iaia urte osoko lan bat eta ja esan dezake ya sta, bukatu dugula Atera da? aterako da aterako da <laughs> ta zer dan pasa zuen denbora gehien edo zerbait komplikatu da ba imaginatu diseñoa edo abestiren bat edo Bueno, nik uste denbora gehien pasatzen dugula komposatzen. komposatzen. Berdi ez, lehenengo azkenean abestiaren borradore batetik, gero, ba, estudioan abestioren bukaera ikusi arte, hor joaten da denbora gehien, eta baina forma hartu dutela, eta horri, ba, itxura bat, arte bat ematea, izaten da beharroa da errexagoa, gainera aurten, ba, bueno, jende oso profesional eta ederrez bildu naiz. Eta hori bai, bai jo joan dela errexago, baina beharroa da denbora bai jun da sorkuntzan. Halere, garapen horre jarraitzen du diskoak galeratuko da, hasiko zaretea bestioiek zuzenean jotzen, eta zuzenean jotzen nazita gero ere, Ha, igual aldak eta txau bingenezak edo, edo ya hamaituta dago hori Hori beti, nik uste dut azkenean estudioan zeitu zula bestiak bukatuta Baina zuzenean joala ikuste duzula zein den batetik jendean erantzuna bestiekiko Aha. Eta beste bat ere bai azkenean zuk eszenan defendatzerako garaian Ba, sentiz egin duzun vibrazioz yeah. berren batzuk. Tauran arabera egorizena. Abestiek bizirik bai, beti... segitzen dute, oren Hori da, hori Nik uste dut, eh, beti daudela evoluzio konstante batean, eta azkenean hori dela musikaren politena. Mm -hmm. Bueno, jokin, hake huele, la tarta. Jokin. Zer <laughs> <Seth laughs> monta daukagur, hake huele. Bueno, ba huele, ez da gindula esan izan da diska bat, edo kasontan gaurkoan abesti bat idatzi duan askoz, Barruagotik, egonai e, zazken urteta erdi bizitzen esperientzia berri asko, eta baibarri... Esperientzia berri esaten duzunean, da enlo personal, musikalean, e, oean... <laughs> Iruarren iru adibidean iritsi da oea, ja, eh? Ez, dena batera ez, indik azkenean nosa bai musikalki bizitzen dituen esperientziak, baita ekoak ere bai denak diapertsonalak, ez? Hai, bai. Da? azken urteotan, mm -hmm. ba, gertatutako janu zen ari da, esperientzia berri asko. Vale. Eta, eta, bueno, pixkat izak hau gira hortik, hortik behar izan duan zaintzatik, eta, eta, bueno, mim hortatik. Ez pixka bat, bai. Ezan nahi orduan hau esan nahi dut, Ein dap dap berrean da pizka bat deep deep. Wow! Eta zorro hori bester. bueno, gure urrengo protagonista Jair Itzi da gure artean da, di danda. Ta gusta berri erakusteko intentsioak. Minutuak. Izeneko single berria estreñatzeko. Jokin Pinacho, Jokin Janus, Janus gasterreunon. Unon. Ola, Jaio, zerbautil Itzi zara mina mona. Ongi, ongi, eurosean bai pizka bai. Jokin, zertan pasai duzu azken egun azte eta hilabeti otako minutua? Ba, lanpetuta, gauza askokin bueltan, batetik jira bukatzen, eta bestetik bizkat zukaldean, ba, gauza berriak prestatzen. Mm. Eta sukaldeko lan nahia bukatu duzu, eh? eginda dago edo? Eginda dago, jazta, jazta, izan dire hilabete, bueno, iaia urte osoko lan bat, eta ja esan dezake, jazta, bukatu dugula. Atera da, aterako da. Aterako da. <laughs> Eta zer da pasa ez denbora gehien edo zerbait komplikatu da? Ba, Imajinatu diseinua edo abestiren bat edo... Bueno, nik uste dut denbora gehien pasatzen dugula komposatzen. Berdi ez, lehenengo azkenean abestiaren borradore batetik, gero ba, estudioan abestiorren bukaera ikusi arte, hor joaten da denbora gehien, eta behin abestiek hartu dutela eta horri ba, itxura bat, arte bat ematea, Eh, Betizaten da beharro da erresago gainera aurten ba, bueno, jende oso profesional eta ederrez bildu naiz, eta hori bai bai jo joan dela erresago, baina beharro da denbora bora baiunda sortunzan. Hal garapen horre jarraitzen du, Tiskoak alberatuko da, hasiko zaretea besti horiek zuzenean jotzen, eta zuzenean jotzen hasita gero ere, ah, igual aldaketa txogo bingenezak edo, edo ja hamaituta dago hori. Hori beti, nik dut azkenean estudioan zeitu zula bestiak bukatuta, baina zuzenean joala ikustu duzula zein den batetik jendean erantzuna bestiekiko, Aha. eta beste bat ere bai, azkenean zuk eszenan defendatzerako garaian,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 Ez, dena batera ez, nik azkenean nosa bai musikalki bizitzen dituen esperientziak, bai, eta goekoak ere bai, denak diapertsonalak, ez? Ai, bai, bai. azken urteotan, mm -hmm. ba, gertatutako janu zen ariira, esperientzia berri asko. Vale. Eta, eta, eta, bueno, piskatiz gau edatzi dut hortik, hortik behar izan duan zaintzatik, eta, eta, bueno, min hortatik. Piskabat, sakonagoa? bat bai. Esan nahi orduan hau esan nahi dut, Ain dap dap berrean da pizka bat deep, deep. <risa> Wow! Eta taiko hori beste. Amaitu da entzungaia. Idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak. Bigarren testua. Entzungaia, bi aldiz entzungo duzu. Orain minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzun, testua. Datosen minutuetan, baina farmazietara egingo dugu sartu irtena. Territorio amigo esaten dionik erderaz. Territorio amigo. Nere esen mea labai, eh? joaten dira nean ezakima ezatzen eh, diot zeo zer gertatu eskeo farmasian sartu territorio amigo dia persona especiala que confianza dere amore juntantza eta galdetzen duzu eta oso atsegine die eta oso ondo informazio gustatzen zaizuk arazo bat bali mezu bueno udaran juni zan bilobekin oso churilla data aizu ba oni zen eh? mangonioke e, euskitakotata bueno ba hau hau jarri josuta bueno holako Olako gomendioak eta erosinun beak esantziana. Umiai en, emateko ondartza juteko ta olako gauza batzi, bain nik uste, amabliak giala eta oidana bai. Hain zuzen ere, erritarrontzat konfiantzasko gune direla baliatuta eta jarri baitu martxan eusko jarraritzak lagunkoia ekimena aukeratua esten adinekoen bakardadea atzemateko gai direla benetan sinetsita Iratibarrena. Hori da, oraingo, Zeuskal Autonomia arkidegoko hiru farmazia sartu dira proiektu pilotuan lurralde bakoitzean bana. Eta jakinai izan dugu nola egiten duten lan, nola antzematen den aukeratua ez den bakardadea. Parte hartzaien artean, farmazia horietako bada, tulantziko anguloerze farmazia eta bertako arduraduna da, amaia angulo. Azkenean farmazian kontaktuan ipintzen gara jende askorekin eta Da modu bat jende hori igual ez da joaten medikurenera edo gizarte laguntza eskatzera, orduan farmaciatik kasu hoiek detekatu ditugu eta gizarte laguntzarekin kontaktuan ipingi ba, laguntza eskaintzeko. Azkenean medikurenera joan behar direnean zit eskatu behar dute denbora mugatua dute farmaceera edoosi momentutan etorrri daitezkete eta gainera hemen behar duten denbora guztia daukate. Farmaziak botiken den da baino, askoz gehiago direlako bertan sortzen den konfiantza eremuak muak balio dezakelako zaurgarrienen gaitzak antzematen. Euskizan genuen emakume bat, bere arra hilzenetik, euskuzi genuen ba, bere buruaia ja zuela funtzionatzen hain ondo, egun erotortzen zen, oso urrun bizitzen zen e, iriko zentrotik, haien zeme ez zeuden berarekin eta saiatu ba, ginen, pertsona hori zerbitzu sozialekin kontaktuan ipintzen, kantoki soziala iraileateko, ba, osasun jubilatuen zentrora joateko kartak jolastera eta ekintzak egiteko, ba, pertsona hori bakarrik ez egoteko beretzean Gixea honetako kasu batekin topo egitean zehaztuta dute protokoloa. Eh, ditugu protokolo, e, komunikazio protokoloak bai Osasun zentroarekin, bai gizarte laguntzarekin, kasu bat detektatzen baldin badugu, haiekin kontaktuan ipintzeko eh pertsonaiei ba laguntza eskainalizateko eta haie jakiteko non eskatu dezaketen laguntza. Datos en minutoetan, baina farmasietarara egingo dugu sartu itena. Territorio amigo ezaten dionik erderaz. Territorio amigo. Nere semea labai, eh? joaten dira nian esaten eh, es diot dion. zer sergertatu Se ezkeo, farmazian sartu territorio, amigo. Día persona especial, que confianza de amore. eta galdetzen duzu eta oso atsegine die eta oso ondoni informazio gustatzen zaiz. arazo bat balimetsu, bueno, udaran juni zan bilobekin. Oso txurilla data. Aizu ba honi zen eh, mangonioke neuzkitakota. E, e, e, bueno, ba hau hau jarri josuta, bueno, holako gomendioak eta erosenun beak beak esantziana umiai emateko hondartza jutekota. Olako gauza batzi, bain ikustet, amabliak gialat, oi dana, bai. Ain zuzen ere, erritarrontzat konfianzasko gune direla baliatuta iarri baitu martxan eusko jarraritzak farmazialagunko jaekimena, aukeratua esten, adinekoen bakardadea atzemateko gai direla benetan sinetsita Iratibarrena.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 Da modu bat, jende hori igual ez da joaten medikurenera edo gizarte laguntza eskatzera, orduan farmaziatik kasu horie detektatua ditugu eta gizarte laguntzarekin kontaktuan ipingi ba laguntza eskaintzeko. Azkenean medikurenera joan behar direnean txitaskatu behar dute, denbora mugatua dute farmazeara edo zin momentutan etorri daitezkete eta gainera hemen behar duten denbora guztia daukate.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 pertsona hori zerbitzu sozialekin kontaktuan ipintzen, kantoki sailera joateko, ba osasun jubilatuen zentrora joateko kartak jolastera eta ekintzak egiteko ba, pertsona hori bakarrik ez egoteko beretzean Gitxea honetako kasu batekin topo egitean zehaztuta dute protokoloa. E, zarri ditugu protokolo, e, komunikazio protokoloak bai osasun zentroarekin bai gizarte laguntzarekin, kasu bat detektatzen baldin badugu, haiekin kontaktuan ipintzeko e, pertsonaiei ba laguntza eskainal izateko, eta haie jakiteko non eskatu dezaketen laguntza. Amaitu da entzungaia idatzi laukietan aukeratu itusun erantzunak. Hirugarren testua. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Orain minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzun, teztua. Irene, zenbatetan igoko zenuenzuk alda ba, hau? Bueno, hori bai, ezin izudala <laughs> <laughs> esan. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, baina, eskotan, ah, eskotan. Zuk iruro gehita mair urte dituzu, aurki iruro gehita ma lau, noiz di korrika? Ba, korrika, espaldi, espaldi, espaldi, Berroita, bost, sortzi urte, hola, utxura, bera, botata, eh? Eta nola zizinen, lasterka? Ba hori izan ikastelan e, gauden iru lankide, iru neskak, egun batenezan gendula, ba, homo grabiar, bo legoa zen. Eta egin genduen korrekaldi txiki txikitsio bat, polipolita orde batik, e, ibai ondotik e, lasago deitzen den leku bateraino. Eta buldatu ginen, eta eta ia, hori izan zen lehengo deskurrimendua. Nistiantzia txikitsuak egin, eta konformatzen dintzen, pentsatzen nuan horrekin ondo zegoela, eta niretzeko nahiko sola takitxo. Iruru gehietan marreko amarka zen, garai hartan, Eta etzen emakume askorik ibiliko zapatila jantzita alde batetik bestera? Nire bat goguan ikusi konuanik emakumerik bat bera ere. Eta teatzen gehiak eh, debatik ere ba, zenarra eta eh, olameste izula lagun ba, dan ziren mutilak eta ba, ni jatzen baien ba, haien martxas egitzen. La hori egin zuten lagunek utzi dut eko Bai, bai. Baina zuk ez? Ez ba, ez ba, oraindik ez, guztora zentitzen nintzen lako. E, ere, ariketa fisiko hori ba, ondoz etorki dala eroztak Gainera, natura nibiltzia ere, sartu gabe beti ba txe barruan ero, ero asfaltua ibili gabe. Segi koal dugu? Bai, Sant Katalinara. Santa Catalinara. Santa Catalinara. Bai. Bozuma. Alde ederra, eh? Asfaltoa edo, edo lurra. Bai, lurra eta horbelak eta hemen dagoen bezala haun osusko zen natural hau gara. Zapaltzeko ere, espinillek eskertuko dute. Bai, niko horatzen esan e, aspaldiko urtietan sentitzen hori espinilletako mina. Baina, iaizango dira, guetan bat urte azulta dokatela, miniori. Bagoa zaldapan gora. Hemen arriak zai eztu behar dira, eh? Baina, baina koten nire azkotan. Gorro dut da. Esta gaur industria ere. Horria san Catalina. Hor muñoaren gainean ikusten ditugu behi batzuk. Aragoaz. Bai. Bueno, itsasoa dugu. Flixa ere bai. Bai, hamendik ia Doloresgia le gaino. Kosta onde ikusten da. Bai, jaizki bel ere. Bai. Haiako arra ere. da. Bai, hortze duzu. Haiako arra. Da la runero bai. non. Xenda que izango du. Ordua Irene. Bye. Mascota gatekin? <laughs> Garma ¡Alguien bai, arieta garbi. Batetan igoko zenuen, zuk aldat, bueno, ba, hau. Buen hori bai, zin dizudala esan. <laughs> ez daki, ez daki, ez daki, askotan, ah, Zuk iruro gehita urte dituzu, aurki iruro gehita mairau, noizti korrika? Ba, korrika, espaldi, espaldi, espaldi, Berroita, bost, sortzi urte, hola, utxugura gara, botata, eh. Eta nola, zizinen, lasterka? Ba, hori izan, ikastalan, egenden, eh, iru lankide, hiru neskak, egun batean esan dela ba, homo grabiar, Bole, eta hingen duen korrek alde txiki txikitzu bat, polipolita poli, poli da, orde batik, e, ibai ondotik, e, lasako daitzen den e, leku bat Eta buldatu ginen, eta ja, hori izan zen lehaliko deskurrimendua. Listiantzia txikitzuak egin, eta konformatzen dintzen, pentsatzen, noan horrekin ondo zegoela, eta niretzeko nahiko zara, eta getxo. Hiruro gehitamarreko amarka da zen, garai hartan etzen emakume askorik ibiliko zapatilla jantzita alde batetik bestera? Nik gertuko bat gohun, ikusi kronikak bat bera ere. Eta teatzen gileunak e, debatik ere, ba senarra ta e, hola beste hiru lau lagun, ba dan hasi motilla eta ni seiatzen hitzen ba, hitzerrako. La Lasau kontramenduo hori egin zuten lagunek utzi dute horrika? Bai, bai. Baina zuk ez? Ez ba, ez ba? Oraindik ez gustora sentitzen hitzerrako. E, Ikustenuan ere ariketa fisiko hori ba on o zetorki dala erostekin, gainera natura ibiltzia ere sartu gabe beti etxe ba, barruan, ero, ero asfaltu anibili gabe. dugu? Bai Sant Katalinara. Santa Catalinara. Santa bai. Catalinara. Alde ederra, eh? Asfaltoa edo, edo lurra? Bai, lurra eta horbelak eta da hemen dagoen bezala hau asko zen naturala gara. Zapaltzeko ere, espinilek eskartuko dute? Bai, Ni horatzen esan, Eh, aspaldiko urtietan, sentitzen nola espeniletako mina. Baina, iaizango dira, guetan mar bat urte Azuta daukatela, min hori Bagua zaldopangora Hemen arriak zai estu behar dira, eh? Dala, baina, koten dira askotan Garrotu dago Ez da gain ere. Eh? Hori esan da, Catalina Hor muñoaren gainean ikustan ditugu behi batzuk, aragoaz. Bai. Bueno, itxasua parezpare dugu, flixa ere, bai? Bai, jamen dik, iadolustia alderaino, kosta on ikusten da. Bai, jaizki belere. Bai, ariako herria ere momentuen ikusten da. Bai, hortze duzu, ariako herria. ere, bai. Bueno, bueno. Txenda ke esango du. Ordua Irene. Ba. <laughs> Maskota batekin? Garma bai, arieta garbi. <laughs> Amaitu da entzungaia idatzi laukietan aukeratu itusun erantzunak.